Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa ashabi Wa mën të bjaahum bi ihsan ila jom i din Allah në të zhele falenderojmë Dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë Lavdata dhe bekimet e Allah Qofshim i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familin shukët Dhe të gjithë ata që jenë djekin Këtë rukë dherin ditë në fund të kësa i bote Të nëro lezër Padoshim se projekti i një muslimani në këtë botë është të jetë i formuar si duhet, që ta luajë rolin e tij në kësaj bote në ndjenë kënaqësisë së Zotit të tij dhe në fund që të arrijë shpërblimin e premtuar nga Krijuesi i tij. Po normalisht ky projekt nuk është një ëndër, nuk është një dëshirë, por është një rrugë që duhet ndjekur është një ndërte se duhet ndërtuar, në bitë të cilën, pa dushim, që ndërën formimi i ti. Andaj, kemi përmendur në takimet e kaluara nga ky vend, disa prepikeve që në bitë të ndërtuat formimi një muslimani. Nga se dëshurëm një musliman të përmbledhur, jo të shka përderdhur. Dëshurëm një musliman të disciplinuar e jo kaotikë dhe shumë një musliman dhe të tëtë si duhet e jo në bastë të tekeve dhe qefjeve tona. Pra ndaj përqenë kështu duhet që me dëvërtetë seriosisht i kuptojmë mësime të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem dhe në kuadrë të kësaj të formuhemi që të jemi të vyshëm, të zelshëm, të dobeshëm edhe për vetën tonë dhe për shocërinë këtë botë edhe nesër për Allahu të dalim faqebarë. Nga topika që e përbëjnë formimin e besimtarit dhe duhet i kushtoj dhe menit pasach me një musliman kras atyre që kemi fol të kaluarën është edhe raporti ti me Zotin Gjelle Gjelaluhu raporti një muslimani me Allahun e Madnuar qfar e lidh një musliman me Zotin e ti dhe në bitësillat bazan dërtojt raporti ti me Zotin Gjelle Gjelaluhu sot njerëzit Pado shum se kanë dëshirë dhe nuk ka njeri në botë i cili nuk ka dëshirë të kenë punë të mirë me Zotin. Pavarësisht bindjes të tij për Zotin, pavarësisht perceptimit të tij për Zotin, megjithatë të gjithë njerëzit kanë dëshirë të kenë punë të mirë me Allahun e mballënuar. Kan dëshirë që Zoti, që ata e besojnë në forma të ndryshme, t'i kënaqur ndaj tyre. Mos jetë i hidhur mbi ta. Ne si musliman në bicilën bazë e ndërtojmë raportin më Allah në më nuar. Pa dushim se raporti i muslimanin më Allah nuk ndërtohet në qefë. Kom qefë t'i kom punë mirë më Allah në. Pa dushim se raporti besimtarit më Allah nuk ndërtohet në ndënjë afërsi caktuar nga se Allahu s'ka afërsi fisnore e asë mitësore e asë të interes me asë kën pënive. Pra nuk ka interes Nuk ka afërsi qëfar dhe qofta ja që njeri unë mund të lidhë me Allah në manuar Andaj, cële ashtë e dhija, apo e litari, apo e a baza Mi cilin një musliman logarit se i ka punë mirë me Zotën e ti Kur mund të logaritim se i kemi punë mirë me Allah në manuar Mi cilin bazë ndërtojmë ne Mi cilin ton, afërsin ton me Zotën Gjellet Gjelaluhu Aja që në lidhë më laun gjën lewala Filimisht është se aja është Kryuësi Apo? Ne jemi kryesat A kemi ndë një raport të të tërë më laun të të tërë? Të? Absolutirë se jo Apo? Për shambull Krasin e ka kryuar A kemi ndë një partneritet Saktuar me të? Jo As interes nuk ka për neve Asas gjë Filimi i raportve tona me Zotin fillon Gë të qenërët kryesë kryuës fillan. Ai është krijuesi, ne jemi krijesat. Dhe kur kjo është e qartë, atëherë të ndërollazor, Allahu xhallahu ora kur flet për krijimin, mbi cilën bazë dretohet fillimi i raporteve tona me të, e përmend edhe qëllimin e këtij krijimi. Dhe qëllimi i këtij krijimi është ajo bazë që po flasim për të. Allahu i mënduar thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li yabudun." Njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër gjë krahasojën edhe gjëndë krijesa të tjera, pa as që të më adhurojnë. Shikoj këtu dëshpërie, i kam krijuar dhe që të më adhurojnë. Andaj fillimi i lidhës me Allah xhallahu ala isht, ai është krijuesi, ne jemi krijesat. Ne ve kriesa vetash. Çfarë na takon që të investojmë, të preokupohemi, të angazhohemi Çet i kemi punë mirë me Allahu është aspekti i durimit. Si duhet ta kuptojmë adhurimin te Allahu i Madhnuar? Prandaj kuptimi i drejtë i durimit dhe gjendja ju në me Allahun Xhelleu Ala në frikën e durimit dhe rregullimi i raporteve tona me Allahun Xhelleu Ala në, në bazë të durimit apo është një aspekt i rëndësishëm i domosdoshëm dhe i dhe vendimtar për formimin tonë kualitativ. Nuk ka formim kualitativ Në që fësa aspekt të adhurimit është jo kualitativ, nuk është i mirë. Pra në që do në me shiku vetën tënde, nuk i në me shiku diko në tjetër. Shikaj e vetën tënde, nësë do në me pa vetën tone, se si që nërën me zotin tënde, mës e shiko në bazë të të mirëve që ti jepë, asë mës e shiko në bazë të begative që ti jepë, por shikaj e në bazë të adhurimi që ti e shpejnë dhe ti. Në që shikaj e në bazë të adhurimi që ti e Nga se Allahu i manuar në qofë se e dën një rab Dhe në qofë se Allahu gjelle gjelalu jep shanje një robe Se i ka pun mirë me Zotin Atere atë rab, Allahu e përdor në dhërim dhejti Sikur që ka thënjë nga djetarët e njohër për para I dhe eratën tarife me kamek Fen dhurfima e kamek Nëse dëshërën të adish pozitën që ki të aj Shikaj e me qëkat ka obligu dhe të ka angazhu në qëka të ka angazho Allah Gjellewala, në qëfar dhe tyret ka vendosë Allah i madhuar, qële është prekupimit, adurimin dhe Allahot. Pra ndaj, shumë njerëz e përcaktojnë raportin me Allahon në bastë situatëve që kalën këtë dunja. Në qovës i kam punë të mirë në kuptimin material, në kuptimin ekonomik, në kuptimin shëndecorë, Ata këtë e konsiderojnë si një shenë të qartë hynore, nga Zotë Gjellewala se i kam punë në në Malon Gjellewala. Ndërso, nësi musliman, duhet të shikojmë në dryshe. Pa dyshim, begatit janë në mirëse ardura. Dhe duhet kërkua nga Allah begatit. Pa dyshim, qëfar dhe qërfë në to? Mirë po, para se të shikojmë ka anë e begative dhe mirësive, ma dje dhe fatkecive dhe sprovave, duhet të shikojmë në aspekci si në adurimi të Allah të zogjelë Në qovë se Allahut i manuar Në qovë se Allahut i manuar Të kanderuar Me namaz Me përmendit e ti Dije se Allahut u pëtë dën Dije se të ka begatu Pse se të ka angazhu me përmendin e ti Gjuën tën dhe Allahut gjellewale e ka Lëvizur që ti me a gjuh Allahut të përmendrë Kjo shenj se Allahut u pëtë dën Kjo shenj se ti i ki punë një një më launë. Sa i ki mirë, nuk e di, por është një shenë si i ki mirë. Andaj duesh në këtë dritim të investash, të i përmirësash raport në më launë. Pra ndaj pythja është si i ki punë në me Zotin? Cëla është gjendja jo të më launë? Cëla është pozitja jo të të kalau? Kjo është pythja madhore që duhet gjithë në kushtë të ja bënë vetës tonë. Dhe përmendat të nërovezër në asë një bazë të logaritim se i kena pun mirë më allonë përvecën në bazën e adhurimit e pas kësaj bazë e pas taj vazhdojt më të utje duke shikuar edhe bazët e tjera përta pas të qarkët atër duhet të kuptojmë drejt adhurimin qka ashtë adhurimin dhe allot më nërë si duhet një besimtar të atrajton adhurimin si duhet një musliman të i kushton vëmendje adhurimit Çu është duhet na me kuptuar durimin. Si kemi mundësi ne që të ofrojm adhuren kvalitativ, të mirë, dhe Allahut mënduar, gjithmonë të jemi në avancim, gjithmonë të jemi në përmirësim, gjithmonë të jemi në ngritje sipër. Në kët pikë që po flasmë sonte për të. I kam përmbledh disa prepikave që do t'i përmendni sonte para jush. Të nderoj Allahu Pika e parë që e përbën adhurimin të në dhe Allah të më nërë, pika e parë që e përbën përmjësimin e raportve të në Malan Gjellë Leual, është njohja e adhurimit, njohja e veprave që përmes tyre të Allah në dënë me adhuru. Qka në nënkuptojme njohja? Me njohja nënkuptojme, në fillemisht, mënyrën e adhurimit, Shumë njërë sëtë më ndojnë ka njëre e bojnë njëve për saktuar a jo mund të ketë në bazë në saj në bazë në saj mund të ketë në gjyrim të adhurimit por manifestimi i saj praktik nga në besimtar mund të të devjuar a një adhurimin si duhet për shambull ne e falem akshamin ma heret akshamin për me e fal a duhet me dit që shme e falë Duhet me e dit Nga se nuk janë namazet shablan E mësën drejë këmve që shfalet Ta një qështë e ke falë Drejë këmë një falë ke tjirat A është në regull kja? Në ka regull Duhet me e dit Se i përket adhurimit Me e dit të nërua lezer Mënyrën në e adhurimit Namaz i akshamit i ka tri reqate Njëri ju mund të hynë Në namaz me njetëmir Me falë akshamin mund tjetë i përkushtuar sa dush në mazë, mirë për me e falë 4 rëqate. Kë njeri me falë në akshamit 4 rëqate a mund të logaritë në këtë adhurim që e ka përmjësu diri diku në raportin më Allahun? Jo. Pa i ka adhuru ajo shlodh ajo shtë falë me gjithatë mund gjesë e dijes për adhurimin që dhe me e kry e pa mundëson dikimin e adhurimin përmjësimin në raportin më Allahun. Dhe rridim bësh pe i kësaj edhe e pamundësën formimin tënë në këtë kët aspekt. E tashtë, në mund të përmenim adhurimet shumë ta, qëfare dhe koftë, shumë e atë adhurimet. Mirë për duha të athem shkurët i mirë se ka pikat shumë ta të nërë lezër, gjithë dhe adhurim që dënë me ja kushtu zotit tënë, gjithë dhe adhurim, qëfare dhe qoftaj, përmes gjuhës tënde, përmes zemrës tënde, përmes gjymëtyrve tua, përmes pasurisë tënde, përmes shëndetit tënde, përmes kozë tënde, panvarsisht në qëfar njërët dënë me krya adurimin, do është me dit se si krya të adurimin. Nëse nuk e din, atëre mund është shumë thalë me gabu. Për këtë arsye, për këtë arsye, djetarët ka nëmë përpara në kohët e erëshme, se për shëjtanin, një djetar është më i d së një fshat njerëzish që e adhurojnë Allahun vazhdimisht por pa dije. A kuptuat? Nga se dija është udhëzimi i on, dija është drita jone. Do të thonë njerëzit pa dije mundën shumë thellë me gabuaptë. Mund më bësh shumë dëm me pa dije. Fillimisht vetes të tjera në adhurimin që e bojnë ata. E kemi përmendur disa rasten korn konë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një nyri në rrasa të caktuara në një betejë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka marr plagë trona. Dhe karam normalisht e ka zon gjumi kur është zgju në mëngjes, është zgju është zgju gjunub i papastër. Që kjo nënkupton duhet të në marr gosull, duhet më ul. I ka pasur shokët i afër dhe u ka thënë, unë e di që duhet mu la, se larja në këtë rast është adhurim, apo pse lahë është për të adhuru Allah në gjellewala, nga si kushta ka obligu larja në këtë rast, Allahu, andaj ti lahë është si kërkis e Allahot për ty në këtë rast, e allo është adhurim, a i ka do është Allahon më adhuru, do të në këtë gjendje kërkot adhurimit saktuar, ti e në gjendje që shërët e kërquat e pa pasër, Kjo ka dash me adrua la në gjellë e oren këtë gjenje, po s'ka di qysh, i ka mungu dhia. Nga se plagët e rona dhe uji, rëzikujnë shëndetit. I ka pitë shokët e ti, ka thonë, hel të gjidu në limin rukhësa, a kanë dë një letësim për mua, kanë thonë, ja, uj ka, do shmula, edhe i kanë dëgjuar, dhe nga plagët e marra ka vdikë nga dëm i ujit po si ka vdekur si e ka trajtu kët rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këta njerëz nga durimi e kanë mbukur punë nga dëshira për durim po u ka munguar dia si me adhuruallahun kët situatë gazet për çdo situatë për çdo rreth kanë mënyra të caktuar të durimit nuk janë shabllona ato që gjithmonë shkohet njëjtë apo çdo situatë ka durimin e vet namazi i njeriu të shëndosh nuk është sikur se namazi i njeriu të smur Namazin njëriut në vendin e vetë nuk është si kurse namazin njëriut në ullëthim. Në po, dalën ullëtharin nga vendasit, regula. Pegamberi sa salem kur ndëgjej këtë rasta, një fjallë shumë madhe. E vranë, e konsideraj, e konsideraj mënyrët e gabuar të adhurimit vrasin dhe njërit. Që fetarështë vrasja është vepra e shëmtuarë dhe e dënuar të ka lajë mërnuar i tha e vran e vran me këtë mënyrë të spjegimet të adhurimit anet në rollezër ruaju se pëvran vetën të ndër ju në kuptin fizik e përion nga jetë edhe kjo ndod edhe kjo mund ndod që një në emër të adhurimit ti bën vetit krim vrasja në qësë nuk e një adhurimin mirë po edhe vrasja të tira të shumëta që mund të ja bënë vetës e ti, si pasoj e mos njojë së drejt të adhurimit. Përëndaj, adhurimi i jonë, që është përmirësimi raportet të të në me Allah në gjellë uala, fillën me dhije. Nga se Muhammedi s.a.s. për çka uanë këtë dunjallës një? Pëse Allah e ka të rgu Muhammedi s.a.s. Për më në më su kanë, adhurimin. Apo për më në më su, adhurimin. A në kam su Muhamedi s'asem si me mbjellë patatët edhe dëmatat? Jo! A në kam su Muhamedi s'allallahu athem se si duhet me ndërtu shtepit? Jo! Gjdo, këshikoni musliman, anën banë botës. Se cili, se cili nacionalitet për muslimanve ka mnilat saktuarat të arkitekturës. Gjamijat tona një kësi gjamijat e barakës për shemblë. Pëse? Pëse këta së përzit sferiatik të, është që është traditë, është që është veni. Skarë për këtë Muhammedis a salem. E për shka karë? Karë më në mëso adhurimin. E mirë mësi karë më në mëso adhurimin, hyrja në këtë misjan, filimi i këti misoni ka qenë si, leza. Nuk ka qenë adhura, Allahun, po ka qenë mësa, studja, leza. Nga se përmes lezimit dhe mësimit dhe njojës adhurimit, garantan vetës tënde, adhurend pranuarët mirëfilt të ka Allah i madhënuarët. E dyta që duhet ta dimë është kur bie fjalë për adhurimin, është njohja e vlerës së adhurimit. E parë është njohja e mënyrës së adhurimit, e dyta është njohja e vlerës së adhurimit. Shpesh ne bëjmë adhurime, po nuk ja dimë vlerën. Edhe ku nuk ja dimë vlerën, pastaj atë adhurim mund ta braktisim për arsye shumë të thjeshta. Po kur e dimë vlerën, Nuk e ndin lodhjen. din lodhjen, kur e din vlerën, nuk e ndin mërzin. din mërzinë. Kur e din vlerën, nuk e din, nuk e din faren ngarkesën me knacidje kry. Pse? Vlera e modha atë. Vlera e modha durimin. Prandaj të nderuar vëzër, në sa ka hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku është përmend një adhurim e pastaj është përmend edhe vlera e atij adhurimi. Për shembull, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një prej haditve të shumë ta ka përmenë Muhammed i sasëllëm se kush i fal dëmët rekate në file gjatë ditës që i ka dëmët reqate në file që tëmët dëmët reqate sunetit të namazëve sunetit të namazëve që i kemi tash sunetit i akshamit i ka dy reqate po e tjera që në gjatë ditës dëmët ka dhëmë kush i falë kush i rinë gati me një fjallë sunetit të namazëve gjatë ditës ka shpulimin. Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Për çfarë këshëlon ti këtë punë? Për asgjë. Shikon dunjasë, lutet njëri më ndaton një shtëpi. Paramë në xhenet shtëpia ja ndërtuamë e gatshme. Që nuk i diet vlerën e materës, nuk i diet koston e asaj, se nuk ka pagesë që bëhet për ta. Tash dallimi mes njeriu i cili i den vlerën e nafileve dhe atij që nuk e den, a mund të jetë adhurimi i njëjtë te dyve? s'ka mundësi me konë, nuk ka mundësi me konë. Se këjë që e din vlerën, ndoshta, ka mundësi me konë i angazhum, ka mundësi me konë i lodhur, por ajo që e pambici dhe vunet është, njohje shpëblimit, njohje e vlerës adurimit, qëfar vlerë e ka kjo adurim? Për shambull, me thoni që të në tjetër. Na i miarë me falë në mazën, e a këshomë një me gjemat, apo? A din vlerën e në mazën me gjemat, vlerën e namazit me ditë shumë më ndryshe e kishte trajtuar namaz në xhamat. Si kaq është vetë Muhamedi sallallahu alaihi dhe Muhamedi alaihi sallallahu ka thënë: "Po ta dënin njerëzit vlerën e namazit të sabahut në xhamat, dhe po ta dënin njerëzit vlerën e namazit të aqis me xhamat, do të vinin në xhami çoftë edhe zhogos." Qovë të dhe, me dur duke u të rikë, duke u zvarit, këshin në ardhë mu falë në gjemi, me dit vlerën e namazit të sabat e takshat edhe të jacis në gjemat. Pse? Nga se ka thonë Muhammedi së asërën. Dë gjojnë që farë ka thonë Muhammedi? Alehi sëratu asërën. Kush e falë namazin e jacis me gjemat, i lëgaritet, si kurse mu falë të natën të shpijatën. Qëfar vlerën? Për qëka e lenë të një ti këtë namaz? Për çfarë Dhe për ashtë gjësë e lenë. Po në qësë vleren, e sedim vlerën, për iqkat vogër e lenë. Gjithashtu, duha ta përmeni në kohët e se pike alë një, porosit Muhammedi s'osë e lenë. Të nërëlazëve njerët kalojnë e për trazirat të ndryshme. Nga njerë e ka turbulinat të ndryshme, problemet të ndryshme, sfida. Jeta është e tirën me probleme. Dhe fatë këtësisht në kohën e turbulinave, kohën e pacarësive, kohën e tel Shumë nga njerët angazhur me punë që nuk i përkasim. Nga se shumë letë shum let prodohen fjallës, shumë ta thashe thëmë me bartje fjallës, lejnë lejshme në kone problemeve të saktuara. Për shembul, në qëfë se ndodhë një aksident trafiku në rrugë, apo dy kere për plasë me zveti, është i problemë. Shikaj e se aj problem Sa so thashetëm e të kam e i produo Që ditë është i eftër Që ditë është i Filën prej Nështë analizave se kush pa të faj E diri të viktimat E diri, diri, diri, diri Që ti nështë e e kunë dëshmitarja që kanë dodh, Por njën fjall Që ditë, a keshë unë që ty vlo A po fullin këta për të qëka tjetër Qa që njështë e rritin e flasin e Thashetëm e ndryshme Pse? Pse zakonisht njerëzit kanë to probleme rall dikush mirë të punë të veta. Me rregullu problemin e aksidentit, kujt i takon? Ësht policia që merret me këtë punë, apo? Ata ajmë mirë me këtë punë. Pse duhet krij të më le të më komentoj kush kujtyraç ka u bë kështu më rad? Kërishnë, po thamë një përremi vogli thjesht E moslas problemet në oja shëqnore Që ndodhin nga njere E shumë njerës pastaj mirë me dhe shëthome E pastaj ndodhin polarizimet saktuara E pastaj edhe fjallusje E pastaj, e pastaj Zotë në rrujt u rejtjën dhe shëqnore Se atë pa dushem të gjithë Atë janë të refuzuar afetarësht Prandaj Mohamedi sasën për këtë arsye ka thonë Mohamedi Alehi Sazu ka thonë Ibadetun filhergji Ke hijretin i leje Ka thonë Adhurimi i Allahot Përkushtuarit madhurim Me i këshur pun të tuja Apo në kone të tërbulinëve, tërazina Allah në madhuru Me kërku në dimin e ti Me kërku qaj me të dhzu Me kërku pe ti qaj me të rujt Adhurimi në këto kohra Nuk është kështë një doku tjetër E qëfar vdjeri ka në këtë ku adhurimi? Ka thonë Muhammed e s.a. Si kurse me u shpër si kurse në kone pegamedet san, apo me jetu me Muhammedin Sasale, me shkua fërti, e ka vlir në adurimi në kone, tërbëllin e vatë. Ndhe lëndëruar, kur përti dhe në qështjet, ose kur ka lëj le lëj nërta sprovas e sfidash, cili për njëve, qotë natën e vendosë balin sejtë dhe të o zotë i gjithësis, falën e më katët tonë, në o zotë në rrugun e drejtë, Ekstojmova për lutjeve që duhet më i bën në këtë kohë. Adhurim për mendi Allahu Azza wa Xal. Shikaja Yunusun alayhis salam. Pejgamberi i Allahut. Të ndrozi Yunus al-sami pejgamberi i Allahut. Ishte në mision nga mizuin më të shënta të, të mundshme. E ftonte popullin e tij në adhurimin e Allahut që është një Mirë pa, ndodhin e laj refuzimin nga pople ti Do të razinën pople ti Edha i vendusin më ulargu pi pople vetë Ulargu Por ulargu palen e Zotit Duk e minduar se kështu pështam pej Telashave Atër Allah o gjelë leoala Qëfar i bëri u nusali sa Qëfar i bëri Allah u nusali sa E vendusin e barku në balenës Ishte duke u thuar me një një një Apo në deti Dhe Ndodhe që farë ndodhë, ra, në dodi Ra junus e alisam në deti E gëltiti një balen e madhe Dhe mbet i burgosur në barkën e balenës Në erësirat e balenës Kështu Allahu Gjellola Spjegon këtë qështë në Kuran Mirë Në këtë problem që i kështë dhe kapluar Junus në alisam Këtë lashe Që i kështë dhe kapluar junus në alisam Këtë pejgamberi Allah I mësuar pëja Allah Qëfar bënd të barkë në barkën e balen E godisë të balinën që Nështë të i dhemë balinës e hapë guenë e dal Apo e fynë të terën që kështë e ka pluar Të e shaj të terën Apo fynë të dalgët që e levezën nga një era Qëfar bëndë të, qëfar? Këmsim? Qëfar bëndë të i nusë të zëmë? Vesh një gjë e thënë të La ilahe illa ante subhana ke inni kuntu minë dhalimin Këtë e thënë të Allah unë e madnën të Allah unë e një sënë të i thënë të Allah të mënuar, o zëtë, ti i pat meta, ti i një, dërsa une jamaj që kom po gjuna, une jamaj që kom po gabime. E në regull të shuem rezultatër. Gase e din të junusi vlerën e adhurimin të këtë rastë, vlerën e madhënimi të Allah të këtë rastë, e din të vlerën e këthimit e ka lau gjellohen të këtë rastë, qëfar ndodhe? Ajo balen nuk e kështë e gëlltit për të mbytë po e kështë e gëltit për ta barët që gudë në bregën tjetër në tonë të ndaj Allahu gjellëvara tha po të mos kështë e qenë shikoni Allahu që ka dhënë kuran për i nusën po të mos kështë e qenë minën mu sebihin po të mos kështë e qenë nga ta që e madhën Allahun le lebi the kështë e me mbet në barë ku fi bat në lhut do të kështë e me mbet apo në barë ku në bales nikut të pa caktuar nuk dhjetë sa e Mëndimi i Allahut xalewala. Adhurimi, vlera e kësaj është e madhe. Prandaj ai që njeh vlerën e adhurimit, e din çdo situat çfarë duhet të bëj. Si duhet të mos i lidh. Kthejemi tek Allahu i mëndur. Përmëndja ti, mëndimi i ti. A ne dua të themë donova se ne mi më dvrdit të obliguar të njohim vlerën e adhurimit. Veçanërisht në kurrat e caktuara, sikurse është çështja e ndërlidhur me namazet e caktuara sabah dhe yasî. A duhet me njofë vlerë në Ramazanit. Ajë që nuk e nje vlerë në Ramazan, s'ka më të si e pasë të duhet me njërën të apëtër. Me njofë vlerë në haqët. Vëllaj shumë njerëzë që i kanë mundësit ekonomike, me ditë vlerë në haqët, kishin me vrapu, më u regjistru me shkut partët jë apëtër. Po nuk e din vlerën, edhe kohë shkojnë vitë nuk bën haqë apëtër. Andaj njohëja vlerës, si kurse i cika disa pej, pej tjetër që duhet të thëmë të rrëzër një dhe më adhurimit. Po, e ke njoftë mënyrë në adhurimit, ki dituri për këtë adhurim, e nje vlerë në adhurimit. Mirë po, gjitha këto, kërkojnë angajim për pjekje. Ska pa mundu, nuk ka pa u lodhë. Nëso njështë të e në vëllaj, njësa mu falë hoqë, po, koha angajimit, së, së, dhe që, së, së pëmëj minet gati adhur nuk është adhurimi si tjenisë mu fal, ose me agjeru, ose me bo punë saktora, me fal namaz në file natën, apo me përmenda Allah në gjellewala, nuk është këtë i qka që si të filajsh, vështë i qka duke u letësu, u shko në mirë, ja, ja, i ka së proëtë veta, apo të kap gjumit, të kap lodhja, duhet angajim, duhet lodhja. Që këje, që farë thotë Sufjanë e Theu, rrëhimu Allah, një nga djetarë të ershëm, thotë, jam përpjekur dhe jam munduar që të knaqem me namazin e natës Sovjet. Nizëzet vite. Apo? Nizëzet vjetë herën vike zhegë, herën vëzhejke gjumë, herën vëzhejke gjumë, herën lëthësha, herën s'kësha koncentrim, me që u falësha, herë, herë, herë, nizëzet vjetë. Nizëzet vjetë përpjekje e vazhdojshme që? të futet me ndyrim. Thot pastaj jam kënaqë me të 20 vjet tërë atë. Sko po lut në kopa angazhu. Sa kaçi angazhimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndajim sa kaçi. Aisha radhiyallahu anha shikoi çfarë thotë atë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fo lenatën derisa i fryhëshin këmbët. Gjatë çhrimit të gjatnë këmbët pastaj ajo ishte i dhimse pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam i thonte o dërguar i allahut pse ton ky angazhim te allahut i ka fal mokatat ka thon pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam e fela e kono abdan shakura ne kete bojje te kem rab mirnjast rab falendroje allahje lewala ne ka falimi elhamdulillah edhe rrin kokaspinas kër mka allah beqati shumta ka bu pejgamber e ka perzie do te arsyr duot me kthyket do te lodhje me angazhim Bota kjo dunja, nuk a bot e pushimit, nuk jo kjo dunja e luksit. Lodh i angajem. Gjdo njërin këtë bo që do me arrit i shka, do të mu lodh. Studenti do me kërë në suksenshëm, do të mu lodh. Nuk dëvjen mësimi në ndër, haraje, do të mu lodh. E kam pyt Ibn Abbasin, radhjallano. Ibn Abbasin kush ka qenë? I afrmi, kushëriri pe i pekambiri sësëm, djali a gjesti është bën gatëtar të mëdhënj gatëtar të mëdhënj është bërë e kanë pyetur ibn Abbasin i ditë çës se more kët dije çu shtarkë diata ata na kuptim ah Muhammed azem taha fal ekipos, të ofëm, të si kalaj, thonë, e ke pas kushërit të ofrim të ka dhonë dy çës si kallaj çës se more kët dije shikoj çka ka thon atë ka thon e arrita e arrita me vrapim të vazhdueshëm dhe me lutje gjatë natës apo dhe gjithashtu e ka arrit duke dal heret me e kërku si kurse korbi që dhe lëndër s'ka pa uksime Jahja Iben Maim ka thonë nuk kam mundësi me e kërku njëri dhije pa e lodh vetën e vetë shpirtën e vetë, s'ka pa lodhjeve s'ka dhurim pa, pa mundu, pa përpjekje pa e dhënë zër pak, duhet më mundu duhet më përpjek andaj aje që danë me e kuptu dhe të adhurimin do të me disë se adhurimin ndërtot në përpjekë dhe në zelë. Nuk ka mundë si tjetë adhurua si Allahot dëmbeli. Nuk ka mundë si me konë adhurua si Allahot përtaci. Ska mundë si me konë. Por adhurua si ide një Allahot është i zelëshmi. është ai që përpjekën, ai që lodhen. Shë ka një musliman të erëshëm. Ato shemët që të asilin djetartë për adhurimin e djetarët. Thuhet për një djetarë e ka pasem një Muhammed i bëni Munkedir, djetar i madhë ka qenëm. E për para, shpijat kote hershme, o në fillim të islamit, nuk i kanë pas shpijat me kul me sëna, po ka qenë, du më honë, rafsh. Dhe shzakonisht ka shërbysi si lejkati i dytë verës, kanë flejtë natën, kanë nejtë natën, përshka këtë freskis, me dal nga vapë e dhomeve të ngushta. E djetarët kanë dal në natën, mbi kul me të shtepis, më falë. Muhammed ibn Munkedir, aqgat ka nejtë në komë, të nërlëzër, shikojnë edash, vajze kojshijët, vajze një fqijët ofër ti, qëfar i ka thonë në ditë babës vetë? Qëfar i ka thonë në ditë babës vetë? Muhammed ibn Munkedir, para se me kazu fjarën, të nërlëzër ka qenë adhrua si madhja Allah. Ka në thonë për të, në qofë se i vjen, në qofë se është mundshme, në qofë se i vjen, lajmi pe Allahot, se nesër ki me vdik, nuk ishte me pasë që ka me shtu u modën, që ka që ma shumë së kam, nga angazhimi i madh dhe mbushja e jetës i madhërim dhe Allahot më në modën. E që që ka rritë këtë? Shikone që ka thonë vajz dhe e kojshisë. Një ditë ka bisitu me babene vetë natën edhe ka thonë kë ka ndodhur mash që ka vdek Muhammed ibn Mukadder. Ka un, o bab, një obab një stup që kaon me shpinën e koheshis, kuort kush, kush e paskajek. Ai çat xhat kanë ai në kom dukudru ka mënu vajza që është stup, nuk ka njeri ai. Do ka edhe mundë një rast at komën. Kta janë burrat e adhurimit, e angazhimit të përpjekës. E ky mund me llogarit se si ka put mirë me Allahun në gjeneral luftë. Një ditë, një ditë Mutarrif ibn Abdullah Një nga djetarë të mëdhaj, i ka thonë zonësve të ti, ka thonë onë zonës të mi, lodheni vete në adhurim, angazhoni shumë në adhurim, me pëlletë kultim një fjojnë, keq ka përshin jeta me adhurim, në koncept në përgjithme të adhurimit, lodheni në adhurim, thët nga se lodhja në adhurim në mundësën që ditë në gjykimit duj gjëra. Që ka të mundësën e para? Në qovë se jena adhruës të majtë Allah Gjellewala Adhruës të denjë Me përkushtim dhe Allah të madhuar Atere, thot, fillim ishtë Dit në gjukimit Dit në gjukimit Në qovë se nga është pranuar adhurimi Apo I gëzojmë ato mirësit e shumë të që Allah në ka prëmtu E në qovë se s'këna bo së duhet Bilespaku nuk themi si këse da Në këthe Allah të punojmë Qëtë themi s'ki që në këthen më Se ma shumë s'kem që ka punojm Spoko, a din në në në keqardhje e largojmë kavetja jonat. Prandaj duhet angazhim, duhet duhet punë. Duhet duhet edhe lodhje për ta dëshmuar përkushtimin tonë ndaj Allahut mënyra. Gjuhat janë vazhdimisht e lagur me përmendje Allahut, duke fol mirë. Sepse kjo është adhurim. Duke pajtu, gjymtyrë, zemra, të gjitha këto duhet lodhje. Ka njerë ka disa vepra që Nuk e ki bashkë latë me i bo Angazhau, përpjeku, je për mundin Allah o i manuar ta mundëson që Vëllaj e të vepra me kuën pjesë për bërës i jetës të unë amto E 4 e që duhet të themë të nërëzër është Kras angazhimit Këtu e në regula për kuptimin e drejtë adurimit Njohja e mënyrës adurimit Njohja e vlerës adurimit Angazhimi dhe lodhja Ska pa angazhim nuk ka pas zëllë, nuk ka dhurime me, me demberi s'ka. Dhe e katër ta që dua të përmenisht vëzhdimësia. Vëzhdimësia. Qëfar adhurime kë e bëshme bon në Ramazan? Adhurime të të të e Ramazan, qëfar e kanë qenë? Sa pja të të të adhurime që i këpasë në Ramazan kë e vëzhdo mas të të të të të të të të? Pa është, a i kemi falë, fal, tëra vitë në gjemi? Po. Ndo thotë Gjusore, 4 minuta kanë zgatë të ravinë gjami. Një orë, varësështë, me jatsi, me kejtë, këna një gjami, vashumë se një orë. Ka kalu Ramazane, ka kalu Ramazane. Ka kalu mua i Shewal, dhe lkade, që dy mui ka kalu Ramazane. Jena i për mui një tretë. Nga i në mazi, i të rëjë që e falës në Ramazane. Sa ka metë pëti, i gjallë, i e te, ka vazhdu matutje, me ty një të në tonë e matutje, kjo ës këzëu Kur'an Ramazan, ke dëgju Kur'an Ramazan. Ka shkuar Ramazani, ku është vazdimësia? Prandaj kuptimi i idetë i durimit ndërtohet edhe mbi vazdimsinë. Muslimani nuk është sezonal, nuk është periodik, nuk është euforek, nuk është i çastit, do i momentit, por është i balancuar, i matur, i pjekur, vazhdon në vazdimërsë me punë mira. Nga se kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Çfar ndodhi? Ndodhi i vallëj në vallëj mjegullien ku na në në në me të ashabët e pejgamberisë sallallahu alajhissalam. Saç Omer radhiallahu anhu tha, nuk guxon kurkus me thonë që u dek pejgamber sallallahu alajhissalam. Shikao, në këtë drejje tha, zguzon kurkus me përmend që u dek Muhammed sallallahu alajhissalam. Zguzan. Po çfar tha Abu Bekir? Tha, men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat. Kush e ka adhuruu Muhameden, kush ka bujbadet për Muhameden sallallahu aleyhi dhe sallam, ka vdek Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam lidhës e adhurimit i tij. Nalem e hera, s'kam e pamatutje. S'ka vazhdon, udek. O menkani ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. E kush Allahu na ka adhuruu, atëra Allahu është i gjallë në vdes. Nuk lidhet adhurimi besimtarit me asnjëri. Nuk lidhët adhurimi besimtojnë dhe Allah me asni situatë, me asni rëthonë, me asni gjendje, me asni kohë, me asni vetë, me asgjë. Kuda qëtë ashtë, aja është adhurusi Allah, vazhdimishtë, si kurse kam sotë Allah u gjallë u ala. Wa abu dhe rabbeke hëtta, je tje ke liqinë, adhurajhe Allahun dhejërin vdekje. E njëri ju dhejëm vdekje gjithë qëka shërë. Herë nën këtë venë, herë të kohët me ta, herë me këta Lajë, lajë gjendje ndërënaj Qëfar dhe gjendje me në ru? Nuk gudëzën me në ru, atë rimi dhe Allah të më nërë Përëndaj, Muhammedi sasë më ka thonë E habbu lë a'mali inda Allah, edwemuha u inqall Vepra të më të dashuna Vepra të më të dashuna të këllajan ato që janë Dë vazhdu është me, edhe në qovës jënë pak Edhe në qovës jënë pak bërë, bërë regull tjetës o Allah ndërru, mëtër ndërruarë, bërë regull tjetës, që gjithë dhe dhe dhe të lume, që linë, dhe li, regull bërë në. Një, një sësijet saktuar e adhurimeve, së po flasë për obligative, vëllënëtare, të përmenjë sa Allahut, të lezimit të Koranit, të mësimit, e të punve të të mirë, gjithë mund tjetë stabile. Ma mire me lezu, ditë për ditë ka du faqe Koran po Se më lazu në hera shumë, më tani gat me lëm palëzutën e pēt mundu kthyç çoft. Jo, ja, jo. Ja, vazhdimisht, vazhdimisht. Ky është udhimi i dallojalo. Pa ndërprerje. Pe Gjithmonë do ku ngrit. Gjithmonë do ku ngrit. Dal nga dal, dal nga dal. Vazhdimësia garanton ngritje. Kush vazhdon vazhdimisht ndërrimin, sco çare për ashtu udhrimin. Çoft sasi apo çoft cilëtet. Sco çare për ashtu udhrimin. Duhet me ashtu. Andaj i vazhdimësia punët mira. Gjithmon. Mohamedi s.a.s. Ka pas rast e kur ka bove prime që nuk kanë qenë në esens sunat i ti. Së kanë qenë në esens. Por për rëthënët caktuar e ka bo atë adurim, pas taj përshka këse një herë e ka njës se kalonë më korraftë. Mohamedi s.a.m. Në kanë dalu më u falë mas në mas të këndjës, në mas në file. Apo? Apo? Kër të falë namazë i këndisë dhejnë akësham, nuk është mirë me falë namazë në, në file, nëse o kohë e pa pëlqyrë me falë në file namazë. Por pejgamberësëm njëherë e ka falë, dyre qate, e ka pytu mësëllë e me, ja Rasul Allah, të ne këndalungë e këna masë, pëse pa e falë tash? E ka pytu, a ka ndru di shka? Thotë jo, nuk ka ndru, që e ka mbetë, do më për juve që e ka mbetë për mund ka ndonë më ka ikë sunetit drekës i fundit, se ka pas delegacione, ka nërë shumë për islam me pyte më interesu, e duke do më përgjigje në takime, sunetit i fundit i ka ikë. Andaj e ka kompenzu sunetit në fundit masë drekë, masë i kindije, minë e kuptu më njëra, deri së ka vdikë kërës e ka lonë më avton. E ka më pytë pasë a jara së ujalla, e pse pa e falë, ka thënë nuk i takën pegamberit me nisë një punë pasë a me lonë gjyës, se takë Kjo vlen për ta, kjo sot për neve. Por dua të them si mësim. Kur anisni punë mirë mos e lënë gjysël, vazhdojmë atutje. Përkundër rrethanave situatës, çka do qod, bon të qoftë, vazhdo bën punë mirë atë. Vazhdimësia është kuptim i rëndësishëm në formimin e besimtarit në aspektin e adhurimit. Gjithashtu kjo kuptim i rëndësishëm që duhet të kushtoj, ka shumë pika, por për shkë kafundja është kompenzimi asaj që ka kaluar. Ndaj mi njerëz dhe ka mundës nga një në ndonë në situatat nështëa të papritura, që ndikojnë që disa durime nështëa të shtyhen, për moment su një bëjmë, a do të të kështilojnë përjetësisht? Jo, për, për shembul, e ke pas zanat gjithmon, që mas në mojë sabat me lezu tri faqe Koran. Zanat e ke pas, të gjithë e ke pas, ke vazhdojme të gjithmon, po një dit të ka ndonë, po thëmë kushtimisht një dit të ka ndonë, jam mas namosabot, jam angazhuem në punë, gjithë shdys, ke pas mundsi. Jetë është ndodhin këtu punë. Edhe të ka ik aj rregulli për ditësh mi lezu tri faqe Kur'anit. Mosit ka ik sabah, atë domethon që i tash hiç dnes ja, ja. ja. mos e lezuva. Hajr miku sabah, inshallah nesër s'e lopa ja. Ka ik mos sabah, kompenzoj mazrike, kompenzoj. Ka ik mos sabah, kompenzoj mas ikindia, kompenzoj, kompenzoj mas atsi. Por mos e lëmë me tikaturim. Andaj, duhet të kemi me dëvërtit të instaluar të ndërruar lezër dhe motor në vetën tonë, po e quaj e kështu kultura e kompenzimit, kultura e kompenzimit, mentaliteti kompenzimit të smirës të ka ik njërë, po sën ti i këmu apëtëm, ja s'len me i këmu apëtëm. Pra ndaj, të ka ik një ligjeratë, s'ke mujt marë sënë të ndërës, s'ke mujt me shku në fyën e ligjeratës, s'ke mujt me shku, ma suj, hajri i shalë dhe shkoj është gjzimje është shkrimë është miri që kon unë s'mujta me kon ders po ti vëllai më kon çka tha hoxha unë s'mujta me kon ders do të konë akshame se kishon një angazhim zakto në rregull marrën gjzimin dhe do të gjejë dersin atë ndajmso me kompenzoj mëso me kompenz do të mirë mos le me tik hajde inshallah shkoj namazi këtë radhë shikoj Muhammedun sallallahu alaihi wasallam ay kuñire Ajë ka falë vazhdimisht namazin e natës. Po nganjëre dhaju kunjiri, ka qen tepër i llodhur. O zgjani ka qen i smut. Edhe smundja e ka pengu nga namazi i natës. S'ka mujt natën me u fal, çu fal kë gjithmonë. E çfarë ka bër? E kalon, me thon hajri inshallah, ka smut pron. Allah i çna ngarkon. Ai ai s'ka pas oblig, por domthon s'bëhet jo për obligime këto. Po s'a se për gjërat vullnetare. Mësou që mos më me lon me ti kë mira. Në që ufse t'ikë, mësa me e kompenzu? Kër i ka ikë namaz i natës Muhammedi, sa më qëfar ka bërë? Shka mund në fa natën? Karë sabaj, ka falë sabaj, në lidi dili, dita reta është, qëfar ka bërë? E kam pëjtë ajshën, radi Allah anha, si kurse arë të haditin muslim. I kam thonë, ajshë e radi Allah anha thotë, kur pejgamberi s.a.s. e i këtë namaz i natës, e kompenzuën të ditin me 12 rëqate. Natë një falë t'ken Dersot ditës ka vitër, vitri është natën. Vitri ka 34, po tek e ditën ka vitër, e bënte çift. Nimë drejçasin, shikoi kompenzimi ka bër 1 drejçat më shumë. Ai kamund të kompenzoj me 10, i ka folën 10, po tash nënë suni fali 10 i fali çift, ja, i folin 12. Shikoi kët kultur të kompenzimit, kët interesim për ta arritëm mirën kurdo qoftë, mos më kton me ikë mira. Tkaik T'ka ikë mundësia me mësu në rini, mëso në më pleçni, mëso, t'ka ikë mundësia me mësu me lezu Kurani, t'ka ikë mundësia me kryjë në i fakultet, në kohën, kur është, ani, ka orë koha ta shkryja. Bërë e këtë mirë, kompenzojja e gjithë dhëtë mirë që t'ka kalu koha e saj, kompenzojë kërë t'ja për mundësitë. Moslemë e ti kemi i rakorë, kompenzoja dhurimin e allatë në nëmë ato. Kjo është një pikë e rëndësishme që thashë kultura ndjekës e, e punëve të mira, mos më luhë që asgjë nga punët e mira me ti, e kap. Dhe e fundi që dua ta përmend lidhë madhurimin të ndëruar Allahun dhe, dhe, dhe motra, krahas pikave të shumta, është ne bëjmë madhurime ndaj Allahut më ndhur. Por adhurimi thash duhet në përpjekje, vazhdimsi, lodhja, angazhimi, njohja e vlerave, gjitha këto duhet na binë në një situat ku ne shpresojmë tek Allah ose pranohet. Nuk guxojmë me hup shprehose pranohet, larg asaj jo po nuk duhet timit sigurt se kreshqa kena bu pranua. Për. Duhet me hetu mes frikës edhe edhe shpresës. Ne tek Allahu shpresojm se Allahu xhalla xhiran e ka pranuar gjithë adhurimet tona. A ka mundsi ne ne adhurim? Nuk e shpranuesh duhet, a ka mundsi? Ka mundsi. A ka mundsi ne ne adhurim se ka na mar se vapi sa so duhet? A ka mundsi? Ka mundsi. Ka mundsi. E kjo çfarë bën kjo tash? Kjo pik çka? Çka reflekton te na? Kjo pik nuk do të thot zgënim nga asaj. Kjo pik nuk, nuk do të nuk do të thot dekorajm. Po çka do të thot? Do të thot ngritje e cilësisë në raste të tjera ato. Ngritje e cilësisë në raste të tjera. Shtimi i adhurimit për ta plotsuar ato që diçka në rreshtun e planuara. Prandaj adhuri Allahun e manduar. Dhe jetojmë së shpresës se tu ka pranuar. Dhe gjithsesi po, por gjithsesi kjo më të bën që me të kap një valot vetë pëlqimi, me të kap një valoj mashtrimi, me të kap një farloj mendjemalsia, se unë i madhru si Allahot, mu Allah mi ka pranu, unë e veç po pras me dekta një, Allah o edhin që farë gjirit i ka me shkune, ja zbonë kështofën, na Allah në adhruim, na i përkushtu me ati dhe i themi o oh, Allah pranuja, i themi oh, Allah në i falë me katë tonat. Nga se shikaj Muhamedi s.a.s. kure ka falë namazin, pa e ka falë namazin kush më mirë sajë dhe të njëtë, Po a ka qenë dikush me i përkushtuar namaz e Muhammed i sasë të në mas kush Qëfar thënë të mas namazit? Qëfar thënë të mas gjep të selam? Esta këfirullah, esta këfirullah, esta këfirullah Allahu me në të selam u minë kësë të barak të jadha në gjelali u likram Kërkën të falin nga Allah nga se, o zot Sa do që tjetë adhurim jemi i përkryjer Prap se prap, nuk është si kurse e meritën ti Nuk është si kurse duhet me të kushtu Nuk, nuk falë o zot Dhe në gj na agjërujmë Ramazan një mujë, po falëm të revi, sa angazhimi Ramazan, e kërkryhet Ramazanit, që ka bojna, a japëm sa dhe katolë fitërën, a japëm, a japëm fitërat, e pse japëm fitërat? Me e pasru në një njëllë, me e plësu në një mangësi që këna bojë në adurim, ndër në shpresujmë në pranim, mirë pa edhe mundësia e gabimeve, mangësive e këzistanë, andaj insistoj me të plu nga këndët e tjera aftë. Ky është më i madh që nuk e lën besimtarin kurrë të dekurajohet, të zhgëniejhet, të kaplohet nga pesimizmi, por nuk e lën nënën të trash kurrë të kaplohet nga mashtrimi, vetpëlqimi apo nga ngaming mendja madhësia, ngasë ekuilibrohet me këtë kuptim të drejtë daj Allah të adhurimit ndaj pra Allahut të Mëdhshëm. Prandaj këndrelazor Ky është një kuptim i rëndësishëm që ka për mëdhurimin. Prandaj pofundua them se na duhet ta përmirësojmë raportin me Allah xhala xhalahu. Dhe kjo përmirësim bëhet vetëm përmes përmirësimit të adhurimit ndaj Allahut. Nuk ka mundësi të përmirësohet adhurimi ndaj në Allahut nëse nuk ndërtohet në, në këto kuptime. Në këto kuptime nëse nuk ndërtohet, në nuk ka garancë se ka më përmirësuar adhurimin. Dhe nëse nuk përmirësohet adhurimi, nuk ka garancë se do të përmirësohet raporti ynë me Allah xhala xhalahu. Prandaj pjesë përbërse, element i rëndësishëm, i formimit tënë, si musliman është, aspekti i adhurimit. E adhurimi, konsideruat, konsideruat, kvalitativ, i pasër, i qëndrujshëm stabil, kërë ndërtuat në këtu kuptime që unë i përmenda. Thash, ka dhe shumë të tira kuptime, por mendoj që këtu mund t'jën themelora që e përbëjnë kuptimin e drejt të adhurimit si element i rëndësishëm, i formimit ton si besimtar. Ky është formulimi i shkurt, rëzymeja e tërdëses. Do thotë, të kuptimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me adhurimin kualitativ, i cili është element i rëndësishëm dhe vendimtar për formimin ton si besimtar. Çi ka është fundi i dersit tonat. Allahu na bof adhuruar ndaj Tij, të denjër për kushtuar, nga ata që e kanë kuptuar me vërtetë se si duhet ta përmbushën raportin me Allahun xhelavala. Dallahu na bof që jua jon ti at vazhdimisht në adhyrim ndaj tij. Zemra jona, gjymtyr tona dhe vazhdimisht ti jemi nga ata që i kanë punë mirë me Zotin, sepse kur i ke na punë mirë me Allahun, pastaj Allahu do të bën që ti kemi punë mirë edhe me vetë. Allahu është për mëndjen me kaç po ja punon për person te sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslimen katira.